Знову не тямлючи, що їй зараз робити і куди прихилитися. Чи не повертатися краще назад до автобусної та їхати додому? Ну де вже сьогодні допитатися до сина? Закрадалася непевна думка. А тут ще й оця нескінченна вулиця мала такий кінець. Треба ж було кудись звертати, або ліворуч, або праворуч. Дивилася жінка на світ, як не своїми очима. Забанькрутийся він чужий та байдужий. Куди ж то подітися? Га, ніхто до неї не обізвався. Тільки пельненько так аж підозріло додивляється до неї дівчина якась. Ну така собі, ніякої довіри. Коротенька сама. Коротенька на голові гривка, під червоною, як під поганкою покришкою. І червона в горошах спідничка коротенька аж по самісіньке годі. Плюватися тягне. Рученята, як і грашкові. Корзинку з мереженої сіточки тримають, а там гранчастий буханець хліба, шмат білої ліверної ковбаси для киценьки, якась одежина, папери і книжки, і все це разом. Заблудилися? Питає співчутливо. А в дірки босуніш показують дулі їй, з нафарбованими нігтями на пальцях ніг, і нафарбовані нігті теж червоними і теж в білу крапочку. Ну що їй казати? Чи не хоче і ця накпи, як на роги, підхопити? Та ось, з ніг збилася, шукаю кривого провулка. Кривого провулка? Повторила за нею дівчина. А жінка ще й не пригадала того навіженого дядька Скалозуба. Аж шию в плечі втягнула і, причаївшись, скривилася в чеканні. Не знаю такого. На маленькому всього в добру долоню обличчі дівчини зайнявся такий великий, такий співчутливий сум і безпорадна вибачливість, неначе саме вона, дівчина ця, страшенно завинила перед жінкою тим, що не знала, де ж він. «Кривий о той провулок чи завулок?» І жінка раптом з легкою душею сказала «Дякую! Щиро дякую вам!» «За що?» – здивовано і зніяковіло запитала дівчина, а коротенькі пальчики на коротенькій руці розбіглися в такій розгубленій дитячій безпорадності, що жінка не змогла не усміхнутися. «За оце дякую!» Усміхнулася ще, щиріше. 1964 рік. Ложки. Я ополоники стругаю. Ліна Костенко. Придурюється, чи справді не дочула. Подумав і обізвався знову, цього разу дужче. Павко, ти мене чуєш? Чую, негучно відповіла за дверей дочка, ніби стверджуючи, що нема чого кричати, по якомусь часі докинула тим самим голосом. «Я вже казала вам!» І все. Андрій неприкаяно закліпав. Він просив у неї таку мізерію. Так небагато. Мав вже з того стільки гризоти і приниження, що аж горло перчило терпким присмаком, якого ні проковтнути, ні видихнути. Міцно вхопився за шийний коліс, і натужно хитнув коляскою, аж голова тіпнулася. Сліпим, ображеним поглядом ковзнув по столі, раптом, ніби вперше побачив, було щось у цьому від намальованого. На чорній, з квітчастими берегами і рясними китицями хустці, що вкривала майже весь стіл, ціла кучугура новеньких дерев'яних ложок. Он їх скільки? Тиждень потів а в неї копійки не викинючиш. Чорною краплиною зірвалася думка і вщерть переповнила його недобрим почуттям. Йому забаглося раптом влупити в цю кучу гору з усієї сили, щоб розлетілася на всі боки вона. Забаглося знівичити цю гарненьку картинку, неначе саме від неї йшло, що нестерпно дер його по горлі терпужний присмак образи і приниження. Та коли він підкотив коляску з власним тілом у притул до столу, ніздрі гостро вловили запах струганого дерева. Бентежний запах, яким він, власне, не помічаючи того, дихавить до цієї миті, і рука його, замість врізатися в кучугуру кулаком, Стримано долонею опала поруч, на хустку, яскраву ще, але стару хустку, яка слугувала вже тільки для вузлів і клунків. Хвилинку якось він так і закляк, тонучи думкою і почуттям у своєму болі. — Ложки! — Ложки! — злегали вони його з дочкою, в нерівноправну і болючу супряж. А з щитками було якось краще і легше ніби. Чи то здається так? Ще до ложок, до того, як почав їх на базар стругати, бо...